І тоді вже не годилася. Але люди вміють забувати добро. Втім, хто не стукає, тому не відчиняють. Будемо боротися. Коли Бермуд за щось береться, він свої плани реалізує найкращим чином. Ну, а потім вистава. Обговорення вистави. Бенкет для акторів. У буфеті про все домовлено і оплачено згідно ваших вказівок. Прошу вас паспорт. Номер люксовий виключно для високих гостей, зважте, що і номер цей коштував мені чималих зусиль. Бермуд даремно хліба не їсть. Ось, звольте ласкаво, включити. Ярослав проніс себе через вестибюль. Полз чергу командировочних, через голови яких Іван Іванович уже передавав адміністратові його пашпорт, повільно піднявся по сходах, застелених килимовою доріжкою на другий поверх. Руки в кишенях розтебнутого італійського плаща шкіряного. 680 карбованців, магазинна ціна. Шість заробітних плат чергової на поверсі, що підвелася на зустріч. Бермут усіх тут наполохав, письменник приїде. Кіт у чоботях, а не Бермут, і сина Мельника у вельможі. Казка життя Ярослава Петруні з Пакуля. У настінному дзеркалі наповний зріст, Темний блиск плаща, Вельвет трійки під колір машини, Рожевий угорський батничок, рожевий йому личить, Фінські черевики, Знаменита фірма Топман. А обличчя своє Йому ніколи не подобалося. Обличчя людини, яка радіє, що наїлася, А очі «Очі людини, що пам'ятає про голод! Вертляві очі! Очі, які бояться зазирнути в самих себе!» Ярослав поспіхом одвернувся від от своєї подоби в дзеркалі і побачив між нещільно затягнутих за навісок у відгородженні від загального коридору холі два ряди ліжок, наче в казармі. На одному з ліжок спала, загорнувшись з головою у простирадло жінка. Темний жакет і спідниці її, учителька, мабуть, або агроном, висіли на спинці присунутого доріжка стільця. Ярослав повернув ключ і штовхнув двері номера. Просторезний передпокій, шафою, вішалкою для одягу і дзеркалом. Знову дзеркало. Він не любив дзеркал. Він навіть голився без дзеркала, навпомед. Вітальня з довгим столом посередині, столиком журнальним, диваном і кріслами. Вітальня, як зала для прийомів. І спальня. Двоє ліжок, килимок між ними. Провінція люкс. Мринські уявлення про розкіш і комфорт. Петру не розсунув тюль, вийшов на балкон, скупаний у сонці, закурив сигарету, Хоч курити не хотілося. Сигарета додає імпозантності і певності в собі. Знизу, з вулиці і бульвару, що починався від перехрестя, він бачився, мабуть, досить ефектно. Італійський шкіряний плащ, японський вельветовий костюм, рожевий батничок. У 45-му, а може у 46-му, Мати везла його під водою з лікарні після дефтериту, від якого він трохи не помер. Чорні скелети обгорілих будинків запам'яталися. Місто, як чужий темний ліс, а він такий маленький, кволий, тулився до матері і облизував губи, ще солодкі, в компоті, що його тітка принесла в лікарню. Останній ковток перед дорогою. І тічка міських хлопчаків з палицями, мати називала їх урвителями. Вони довго йшли за возом і дражнилися. Страх на споді душі, страшок, що не вивітрився і через десятиліття. А в класі четвертому він приїхав до тітки в гості на першотравень. Тітка поставила його в колону своєї школи, щоб прийшов по святкову трибуну. Колона зупинилася на оцімось бульварі. Директор обходив стрій, хлопчики в білих сорочках і червоних краватках і побачив його пакульського в засмальцьованому бавовніному костюмчику.